Annarkapli. Þegar Jésús var fættur í betliðum í jútið á dögum Herodesar konungs, komu vitningar frá östurlöndum til Jérusalem og söðu, hvar er hinn nýfætti konungur geyfinga? Við erum stjörnu hans að renna upp og erum komnir að veita honum lotningu. Þegar Herodes heilði varna var það skjálkaður og öll Jérusalem með honum. Og hann stemdi saman öllum æðstu prestum og fræðumennum líðsins og spurði þá hvar á Kristur að færast. Þeir svöruðu honum betli Í betli í jútiðu, en þannig að ritað hjá spámaninum Þú betli í landi júta. Ekki ertu síst meðal hefðarborga júta, því að höfðingi mun frá koma sem er þurr hildir líðsmíns í Israels. Þá kallaði Herodes vitringana til sín og laun og grófst eftir því hjáðum nær stjarnan hefði byrst. Hann sendið á síðan til betliðum og sagði farið og spyrjist vandlega fyrir um barnið og er þér finnið að látið mig vita til þess að ég geti einni komið og veitt því lotningu. Þeir hlittu á konung og fóru og stjarnan sem þeir sáu östu þar fór fyrir þeim,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 að snúa ekki aftur til Herodesar, fóruð þeir aðra leið heim í landsitt. Þegar þeir voru farnir, þá veitrast engill drottins Jósef í draumi og segir Rís upp, takt barnið og móðurðas og flý til ekiptalands. Þar skaltu vera um sík segiðir þegar Herodes mun leita barnsins til að fyrirfara því. Hann vaknaði tok barnið að móðu þessum nóttina og fór til Egyptalands. Þar dvaldu sann þanga til Heródes var allur. Það sem drottin sagði fyrir mun spámannsins skyldi ræitast. Frá Egyptalandi kallaði ég son minn. Þá sá Heródes að vitringarnir höfðu gappaðan og varð afar reyður, Sendi menn og lét myrða alls sveinbörn í Betlehem og nágræni hennar. Tvæ vetur og yngri en það svaraði þeim tíma enn að við komist að hjá vitringunum. Nú rættist það sem sagt var fyrir mun Jeremías Bámans. Rött herðist í rama, grátur og kveinstafir miklir, rakel grætur börnin sín og vill ekki huggast láta því að þau eru ekki framar lífs. Þegar Herodes var dáin, Þá vitast engill drottins Jósef í draumi í Ekipta landi og segir Rís upp, takk barnið og móður þess og far til Ísraels lands. Nú eru þeir dánir sem sátum lífbarnsins. Hann tók sig upp og fór til Ísraels lands með barnið og móður þess. En þá var hann herði að Arkelás réð ríkjum í Júteu í stað heraldessar föðu síns Óttaðist hann að fara þangað og held til galilegu byggða eftir bendingu í draumi. Þar settist hann að í borg sem heiti Nasarit en það átti að rætast sem sagt var fyrir munnsbámanana Nasari skalan kallast.